Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții aducând programul 2C074 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste programe sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații, opera Priotului Nicuriță, care fiind prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au ajuns să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Programul de azi va începe cu o meditație asupra versetului 2 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, numai înainte de a mai vorbi despre al treilea punct față de care ne putem verifica veridicitatea credinței noastre așa cum au fost stabilite de Albert Martin, pastor la Biserica Baptistă Trinity din Montville, New Jersey de asemenea și profesor de teologie pastorală la una din facultățile creștine din Statele Unite. În broșurica pe care o parcurgem, el a stabilit patru puncte față de care ne putem verifica dacă suntem sau nu creștini potrivit Scripturii lui Dumnezeu. Primul era acesta. Un creștin biblic este un om care s-a confruntat în mod realist cu problema păcatului său. Al doilea, creștinul biblic este un om care a acceptat singurul remediu divin pentru păcat. Al treilea este... Credinciosul biblic e cel care s-a conformat din toată inima la cerințele lui Dumnezeu pentru primirea Harului Său. Și al patrulea, credinciosul biblic este un om care arată în viața sa că pocăința și credința sunt reale. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat să ne ascultați, ne vom ocupa de al treilea punct și anume, vom arăta din Biblie că... Un credincios biblic este cel care s-a conformat din toată inima la cerințele lui Dumnezeu pentru primirea harului iertării și nu la poveștile oamenilor. Care sunt atunci cerințele divine pentru primirea harului iertării? Acestea sunt pocăință și credință. Trebuie să ne pocăim și trebuie să credem, vom vedea imediat din scriptură. Deși este necesar să discutăm separat aceste concepte, nu trebuie să considerăm că pocăința este separată de credință sau credința este separată de pocăință. Adevărata credință este îngemănată cu pocăința și adevărata pocăință este îngemănată cu credința. Ele se inte pătrund în așa măsură încât ori de câte ori omul primește harul iertării Omul acela este un pocăit credincios și un credincios pocăit. Acum să vedem, ce este pocăința? Definiția din catehismul scurt este foarte bună și sună astfel. Pocăința care duce la viața veșnică este un har mântuitor, deci un dar de la Dumnezeu care mântuiește, prin care păcătosul, care simte cu adevărat povara păcatului său, acceptă harul lui Dumnezeu în Hristos și, cu durere și ură față de păcat, se întoarce de la păcat spre Dumnezeu, dorind din adâncul inimii o viață de ascultare deplină. plină. Pocăința o vedem atunci când fiul risipitor și-a venit în fire, în timp ce era încă în țara îndepărtată. În loc să rămână acasă, după cum știm toți istoria, și să trăiască în ascultare de tatăl său, și-a cerut partea de moștenire, a luat-o și a plecat într-o țară depărtate, unde și-a risipit averea. Când a ajuns în mizerie, datorită păcatelor sale, el și-a venit în fire și a zis O, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, am să mă scol, am să mă duc la tatăl meu și am să zic, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă dar ca pe unul din argații tăi. Acestea sunt versetele 17 până la 19 din Luca 15. Când fiul risipitor și-a recunoscut păcatul, a urmat un alt pas și anume, n-a mai rămas acolo ca să se gândească la mizeria sa, să scrie poezii despre viața sa sau să trimită telegrame tatălui. Nu! ci Scriptura ne spune că s-a sculat și a plecat, a plecat la tatăl său, stai versetul 20. I-a părăsit pe cei care au fost prieteni în păcat, a detestat și a respins tot ce ținea de felul acela de viață. Ce l-a atras acasă? Convingerea că are un tată iubitor și drept care îl va primi acasă. El nu i-a scris tatălui, tată, trec prin niște greutăți în prezent, conștiința mă tulbură în fiecare zi, trimite te rog, niște bani ca să ies la liman sau vină pe la mine ca să mă simt mai bine? Nu, nu, nu așa ceva a făcut el. El n-a avut nevoie doar să se simtă mai bine. El a avut nevoie să fie transformat și de aceea a părăsit țara îndepărtată. El nu s-a prezentat la tatălui cu nicio pretenție a recunoscut că nu-i mai poate fi nici fiu și a cerut să fie măcar ca unul din argații săi. Vedeți, adevărata pocăință implică recunoașterea faptului că am păcătuit, că nu mai avem niciun merit, că am păcătuit împotriva Dumnezeului cerurilor, care este mare și milostiv, sfânt și iubitor, iar eu nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul său. Când sunt gata să părăsesc păcatul, să-mi întorc spatele spre păcat. Ca să mă îndrept cu fața spre Dumnezeu, într-o stare umilă, întrebându-mă dacă mai poate exista iertare pentru mine, atunci se petrece minunea minunilor. Tatăl mă întâmpină și mă cuprinde în brațe cu dragoste iertătoare și cu îndurare. Și nu cred că greșesc dacă spun că Tatăl îi învăluie în dragostea sa iertătoare și răscumpărătoare pe păcătoșii care vin la el cu pocăință. Dar tatăl nu l-a luat în brațe pe fiul risipitor când acesta era încă îngrijitor la porci sau în brațele femeilor desfrânate. Trebuie să știm lucrul acesta. Aici mă adresez cuiva cărui inimă este lipită de lume și care iubește căile lumii. Poate că în viața ta sau în relațiile cu părinții sau în viața ta socială ne socotești sfințenia trupului și arăți de fapt ce ai în inimă. Poate că unii dintre ascultători trăiesc în imoralitate sau se uită la filme care alimentează numai poftele și totuși vor să se numească creștini. Toată săptămâna trăiești în păcat fără să-ți pese de Dumnezeu și duminica te duci prumușel la biserică ca și cel mai bun creștin. Nu se poate să trăiești așa, asta nu merge. Pocăința înseamnă a pune capăt tuturor păcatelor, părăsește obiceiurile păcătoase, Pocăința înseamnă să regreți atât de mult păcatul încât să-l părăsești. Nu vei cunoaște niciodată harul iertător al lui Dumnezeu dacă rămâi legat de păcatele tale, după cum nici fiul risipitor n-ar fi cunoscut niciodată iertarea tatălui dacă ar fi rămas mai departe la porci. Pocăința este separarea sufletului de păcat și pocăința va fi însoțită întotdeauna de credință. Acum să vedem ce este credința. Credința este predarea sufletului în mâna Domnului Isus Hristos, așa cum îi se spune în Evanghelie la Ioan 1 cu 12. Tuturor celor ce l-au primit pe Isus, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Credința este comparată cu adăparea din Hristos, deoarece sufletul meu setează după El, Credința este comparată cu privirea la Hristos, urmarea Lui, alergarea la El. Biblia folosește multe analogii și le putem rezuma pe toate în felul următor. În goliciunea nevoii mele, eu mă arunc la picioarele Mântuitorului Isus și mă încred în El ca să fie pentru mine ceea ce a promis că va fi pentru toți păcătoși care au nevoie de El. Ce este un credincios biblic? Credinciosul biblic este un om care s-a conformat, s-a făcut exact din toată inima la cerințele divine pentru primirea harului iertării. Aceste cerințe sunt pocăința și credința. Eu le descriu ca balamalele pe care se sprijină ușa mântuirii. Balamalele au două plăcuțe. Una este prinsă pe ușă, cealaltă este prinsă pe ușiurii ușii. Cele două plăcuțe ale balamarei sunt ținute la oaltă de un cui, iar ușa se mișcă pe balamale. Hristos este ușa și prin el pot intra numai cei care se pocăiesc de păcatele lor, le întorc spatele și cred în el și vin la el, la Hristos. Nu poate exista o balama adevărată alcătuită numai din pocăință. Pocăința care nu este unită cu credința, este o pocăință legalistă. Raportându-ne din nou la experiența fiului risipitor, care este foarte concludentă în direcția aceasta, amintim că el și-a rezolvat problema făcând acești doi pași distinți. Primul pas a fost realizarea mizeriei în care se află și a dat seama că se află într-o stare mizerabilă și pe care nici nu mai putea suporta. Și dându-seama de starea în care se află și-a adus aminte de casa tatălui său și a dat seama că acolo, la tatăl său, până și argații aveau belșug de pâine, în timp ce el aici, fiul tatălui, plecat prin nebunia plăcerii după lucrurile pământești, a ajuns să n naibă nici măcar ce mânca. Și în urma acestei concluzii s-a hotărât să plece către tatăl său. Al doilea pas pe care l-a făcut a fost acela că s-a sculat din starea de mizerie în care se afla și a plecat spre tatăl. Aceasta este credința. Deci, prima dată s-a pocăit, i-a părut rău că a părăsit pe tatăl și a văzut unde a ajuns. Al doilea pas s-a sculat de acolo a spatele porcilor și vieții lui, a spatele deciziei nesăbuite pe care a făcut-o la început și într-o stare foarte smerită, socotindu-se că nu merită nici argat al tatălui să mai fie, a plecat spre tatăl său. Deci pocăința este realizarea stării de mizerie de păcat în care te afli, iar credința este întoarcerea spatelui acestei stări și te îndrepți către Tatăl, către Dumnezeu, hotărât să asculți de El. Aceștia sunt cei doi pași hotăritori: pocăința și credința. Pocăința este o realizare a stării în care te găsești, iar credința este o lucrare activă. Te îndrepți către Dumnezeu, îi mărturisești starea păcatului tău și cu tot simțământul nevredniciei pe care îl încerci în astfel de situații, Apelezi la mila și ajutorul său. Iar această stare de pocăință și credință te va urma în tot parcursul vieții, în sensul că vei ține spatele către păcat, către toate plăcerile lumești și, în tot timpul, te vei îndrepta către tatăl tău, convins că numai la el este rezolvarea tuturor problemelor și nevoilor tale. Doamne le Tată Ceresc, eu am spus în câteva cuvinte atât ce am înțeles despre pocăință și credință. Binevoiește și binecuvântează, Doamne, ascultarea acestui mesaj cu lămurirea prin Duhul Tău cel Sfânt, ceea ce este cu adevărat pocăința și credința, prin care toți ascultătorii acestor gânduri, care n-au venit încă la tine și n-au făcut pașii aceștia, să fie determinați de dragostea ta să-i facă și să devină și ei copii ai tăi. Iar noi, cei care din mila ta am devenit deja copii ai tăi, ajută-ne să fim mai hotărâți în pocăință, adică a întoarce spatele a tot ceea ce străin de tine și în credință, adică a ne îndrepta către tine pentru a crește tot mai mult în sfințenia Domnului Hristos. Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Ca isus aş pierse filmul am via, nimi am Ca Iisus aş in Ca Iisus, Fiu creștin, inimam mea, in inimam mea, Doamne vreau să fiu Doamne, vreau să fiu mai sfânt. Sfânt în in inima mea, e in inima mea, Doamne, vreau să fiu mai sfânt în in inima mea.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 Vedeți, el vorbește despre sine la persoana a treia. Cunosc un om în Hristos, căci cine este în Hristos este smerit. 14 ani a tăcut Sfântul Apostol Pavel, cu toate că a avut descoperiri așa de mari. Și ar fi tăcut mai departe, dacă nu ar fi fost atacat de vrăjmașii Evangheliei, cum am văzut la capitolul 11, la versetul 18. Să ai asemenea experiențe și să taci 14 ani. Câtă deosebire față de unii din ziua de azi care se laudă cu vedenii, descoperiri și experiențe și vai. Multe din ele nici măcar nu sunt adevărate. El vorbea despre Hristos, Pavel ne vorbea despre Hristos, nu despre experiențele sale. Cu cât cineva cunoaște mai adânc pe Dumnezeu, cu atât devine mai smerit, cu atât mai mult se ferește să vorbească despre sine. Un om al lui Dumnezeu din secolul V, diadoh al foticei, spune Definiția cunoștinței este a te uita pe tine când te gândești la Dumnezeu. Cunosc un om în Hristos, spune apostolul Pavel, care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Pentru a încuraja pe Sfântul Apostol Pavel în slujba sa, unde întâlnea atâtea suferințe, Dumnezeu l-a răpit până la al treilea cer și l-a făcut să audă cuvinte nemai auzite. Era de cea mai mare însemnătate ca apostolul nemuririlor să fie pus în prezența măreției lui Hristos în al treilea cer pentru că, coborât pe pământ, să fie convins că merita să îndure pentru el cele mai mari suferințe. Al treilea cer Care este al treilea cer? La întrebarea aceasta au căutat să răspundă mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi din toate vremurile. Unii din Sfinții Părinți, vorbind despre al treilea cer, spun că este un singur cer, dar că e compus din mai multe părți. Al treilea cer, scrie teofilact, de la secolul XII, se înțelege diferitele trepte care suie în locul preasfânt, dincolo de îngeri, dincolo de heruvimi și serafimii, înaintea tronului lui Dumnezeu. Acolo sunt lucruri pe care mintea nu le poate cuprinde și se vorbește o limbă care nu poate fi vorbită cu limba de carne. Alți cercetători mai noi spun că primul cer este cel care se află în inima credincioșilor, al doilea ar fi cel în care locuiește diavolul cu ungerii lui, cum vedem la Efeseni 6.12, iar al treilea este celul în care se află tronul lui Dumnezeu. Unii dintre cercetători mai puțini au o părere cu totul aparte. Ei spun că cele trei lumi, cea dinaintea potopului, cea de după potop, până la venirea Domnului Isus a doua oară, când va începe o altă eră, și cea de după venirea Domnului, adică lumea veșnică, toate au cerul lor spiritual. Deci fiecare lume sau dispensație, cum îi zic unii, are cerul ei. Sfântul Apostol Pavel a fost trepit în cerul cerii de a treia lume. Alți cercetători susțin, pe baza celor spuse de Biblie despre vremuri trecute, vremuri de față și vremuri viitoare, că fiecare vreme își are cerul ei. Veacurile sau eoni în grecește, care au fost înainte de întemeerea lumii, au avut cerul lor, deci primul cer. Veacul de față, de la crearea lumii materiale până în ziua când Domnul Iisus va da împărățiile lumii în mâinile Tatălui, își are cerul ei. Acesta ar fi al doilea cer și veacurile viitoare, fără de număr, își au cerul lor. Deci aici, în acest al treilea cer, ar fi fost răpit Sfântul Apostol Pavel. Mai sunt încă multe alte păreri pe care nu le vom expune aici. După toate părerile amintite până acum și care vor mai fi, noi spunem că lucruri important nu este să știm cum sunt alcătuite cerurilor și ce se întâmplă acolo, ci... Ceea ce trebuie să știm noi este cum să ajungem în ceruri, iar pentru aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne-a dat toate lămuririle în modul cel mai detailat posibil. Și putem ajunge în cerul cel mai de sus numai dacă ne alipim prin credință și pocăință de Domnul Isus, Mântuitorul neamului omenesc. La Ioan 14, versetele 2 și 3, el ne spune așa.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 toți aceia care, prin pocăință și credință, urmate de a doua poruncă a Domnului din Marcu 16, 16, care este botezul, și continuând să rămânem în Evanghelie, vom fi împreună cu el pentru toți vecii. În continuare, descriind experiența aceasta, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată că Pavel este doar scriitorul, dar aici povestitorul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, ne face cunoscut în versetul 3 de la 2 Corinteni 12, următoarele. Și știu, vorbește apostolul Pavel despre sine, că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Iar la versetul 4 spune, știu că omul acesta a fost trăpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul al alcătuitorul acestor meditații asupra versetului 3. Știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Dragii mei, în viața de credință și de legătură cu Domnul Isus trebuie să știm bine anumite lucruri și anume, lucrurile petrecute cu noi, adică pe care le-a făcut Domnul în noi și cu noi, să știm bine calea Domnului și făgăduințele Domnului de viitor în legătură cu noi. Toate acestea trebuie nu numai să le credem, ci să le știm bine, cum spune Apostolul Pavel aici, și știu că omul acesta. Toate deci trebuie nu numai să le credem, ci să le știm. Există știință în credință, altfel n-ar fi niciun progres. Numai cine știe bine calea, merge sigur pe ea și are spor la mers. Numai cine știe bine starea de copil al lui Dumnezeu poate să cheme și pe alții la această stare. Numai cine știe bine ce s-a petrecut cu el, poate să spune cu siguranță și altora lucrul acesta. Dar oricât de bine am ști toate, Dumnezeu știe mai mult și mai bine decât noi. Lucrul acesta iarăși trebuie să-l știm foarte bine ca să nu încolțească gânduri luciferice în inima noastră. Noi știm în parte pentru că suntem mărginiți, dar Dumnezeu știe totul desăvârșit pentru că este nemărginit și veșnic. Noi vedem o anumită față a lucrurilor, Dumnezeu le vede în întregime. Noi știm ce s-a petrecut cu noi, dar nu știm cum s-a petrecut și care este începutul acestei lucrări. Noi nu putem vedea dincolo adevăr. Sfântul Apostol Pavel știa că a fost răpit până la al treilea cer, știa că a văzut lucruri minunate, dar nu știe cum s-a petrecut răpirea, adică nu știa dacă era în trup sau fără trup. Dumnezeu însă știa lucrul acesta. Și cum zice Sfântul Ioan de Aur, dacă Pavel nu știa că în răpirea lui a fost cu trup sau fără trup, cum o să știm noi? E bine să ne cunoaștem hotarul în toate, dar până la hotarul nostru trebuie să mergem neapărat, altfel vom fi lipsiți de binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu nu binecuvântează pe cei leneși și împotrivitori, să știm bine lucrul acesta. Fiind vorba despre aceste descoperiri ale apostolului Pavel, Socotesc că este foarte necesar și binevenit să facem o precizare, să limpezim o idee. Se tot aude în dreapta și în stânga despre cineva despre cutare și cutare proroc care a avut descoperit și vine și spune și cum i vine și spune și cum e în, iad, și și cum e în cer, că a văzut în cer cutare și a auzit cutare, ei bine... Apostolul Pavel, de altfel Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, împăratul cerului, ne face cunoscut că lucrurile care sunt acolo în cer nu pot fi nici povestite și nu pot fi nici prezentate în niciun fel. Pentru că așa cum spune Pavel mai departe în versetul 4, acelea sunt cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Este foarte sănătos pentru orice creștin cu minte să ia seama ca ori de câte ori aude pe cineva povestind despre lucruri care au fost în cer și că a auzit cu tare și că a văzut cu tare, să știi bine că acel om este un mincinos, deoarece Dumnezeu nu îngăduiește că acele cuvinte care sunt în cer să fie comunicate aici pe pământ. Nu se pot spune, zice Pavel. Nu e că n-ar vrea, nu poate. Și spune el, nu este îngăduit unui om să le rostească. Dumnezeu n-a îngăduit ca acele cuvinte care sunt în cer, dacă chiar cineva ar fi fost răpit acolo, să fie comunicate în limbaj omenesc. Dovada autentică a adevărului că cineva a fost răpit în cer Constă în aceea că nu poate să ne spune nimic din ceea ce a văzut și a auzit. Apostolul Pavel a fost în cer și nu ne poate spune ce a văzut și ce a auzit. Și dacă altcineva ar mai fi fost în cer cu adevărat, atunci ar spune același lucru pe care l-a spus Pavel. Aici avem dovada. Că toți aceia care pretind că au avut descoperiri din cerul lui Dumnezeu spun povestiri închipuite. Este, deci, foarte sănătos să ținem cont de aceste adevăruri și să le lăsăm acelor proroci toate prorociile în care pretind că au auzit spunându-se în cer și că au fost înștiințați să vină să ne le aducă nouă pe pământ. Așa ceva n-a făcut-o Apostolul Pavel, care. A fost în cer, este singurul om despre care avem certitudinea, credința nezdruncinată și puternică asupra faptului că a fost în cer deoarece Dumnezeu care a inspirat cuvântul său ne face cunoscut prin Duhul lui cel Sfânt. Da, pe Pavel îl putem crede și pentru că îl credem pe el nu credem pe nimeni care vorbește altfel decât el. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C074 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți care am ascultat să fim pe drumul acesta care duce la cer, toți să fi trecut prin cei doi pași pocăința și credința care sunt îngemănați, Urmate apoi de porunca Mântuitorului de botez și rămânerea în Evanghelie și în felul acesta, în ziua binecuvântată pe care Domnul a rânduit-o, să ne găsim cu toți în cer împreună cu Domnul Isus, unde vom fi toată veșnicia cu El pentru slava Lui și fericirea noastră. Amin.